It's summer Pentru toți cei conștienți că au un suflet și că sufletul acesta este nemuritor și că se va întâlni odată în veșnicie cu toate cele ce a făcut pe pământ și cum a trăit, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, deschiderea programului I-124 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Emisiunile noastre durează 30 de minute, timp în care studiem împreună Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu ceea ce pentru mulți poate însemna o veșnicie întreagă fericită împreună cu Domnul Isus. În felul acesta, textul lecțiunii noastre de astăzi va aduce în la cunoștință că se deschide cu versetul 10 al capitolului 10 din Evanghelia după Ioan, verset pe care îl vom citi în dată urmat de explicațiile care îl acompaniază. Mai înainte de aceasta, dați-mi voie, vă rog frumos, să vă citesc un pasaj în legătură cu rugăcine scris de Marele Sfântul Ioan Gură de Aur, unul din stâlpii de seamă ai Bisericii Ortodoxe Române. În lucrarea Puțul și Împărțirea de greu”, care este o culegere de 57 de predici a Sfântului Ioan Gură de Aur, carte tipărită cu aprobarea preasfințitului episcop Eftimie al Romanului și Hușilor, în legătură cu rugăciunea, la pagina 76 a cărții mai sus amintite, sub titlul Cuvânt pentru rugăciune, Sfântul Iongură de Aur spune următoarele. Și fiindcă ceva să fie este nearătată și fur este ziua Domnului, fără de veste venind asupra noastră dormind, ci de nu vom dormi, nu va veni asupra noastră ca un fur, nici nu ne va duce de aici negătiți. Că de vom priveghea și vom fi treji, nu va veni asupra noastră ca un fur, ci ca un vestitor împărătesc, chemându-ne pe noi la bunătățile cele gătite nouă. Iar de vom dormi, ca un fur sosește, pentru aceasta nimeni să nu doarmă, nimeni să nu fie nelucrător de faptă bună, că acesta este somn. Nu știți când dormim, cum lucrurile noastre nu sunt într-o întărire și fără de deprimejdie, cum ne bântuie de vrăjmași? Iar când privegem, nu avem trebuință de atâta păzire. Când dormim și cu multă păzire, de multe ori ne prăpădim. Sunt uși, zăvoare, străjeri păzitori și cu toate acestea a intrat furul. Pentru ce le zic acestea? Că de vom privegea, nu vom avea trebuință de ajutorul altora, ci chiar și cu acela ne prăpădim. Bun lucru este să dobândim rugăciunea Sfinților, dar când și noi vom fi lucrători, dar ce trebuință am, zice, de rugăciunea de la alții când eu voi fi lucrător și nu mă voi duce pe mine în stare de a avea trebuință? Nici eu nu voiesc. Dar totdeauna avem trebuință dacă vom socoti drept? Pavel nu a zis ce să am de rugăciune, măcar că cei ce se rugau nu erau vrednici de dânsul, iar mai vârtoți nici potrivă. și tu zici ce să am de rugăciune? Petru nu a zis ce trebuință am de rugăciune, Că rugăciunea se făcea neîncetată de la biserică către Dumnezeu pentru dânsul Și tu zici ce trebuință am de rugăciune Pentru aceasta ai trebuință, pentru că să cotești că nimic nu ai trebuință Măcar ca Pavel de te vei face, tot ai trebuință de rugăciune Nu te înălța pe tine ca să nu te smerești Ci ceea ce am zis, de vom fi lucrători și noi ne folosesc și rugăciunile cele ce se fac pentru noi Ascultă pe Pavel zicând că știu că aceasta îmi va fi și mie spre mântuire prin rugăciunea voastră și prin darea Duhului lui Isus Hristos. Și iarăși, ajutându-ne și voi pentru noi cu rugăciunea, ca despre multe fețe, darul cel către noi prin mult să-L mulțească pentru noi. Și tu zici, ce trebuință am de rugăciune? Iar de vom fi nelucrători, nimeni rugându-se nu va putea să ne folosească pe noi. Iubiți ascultători! și mai ales cei care ne numim ortodoxi. În cuvântul acesta, foarte important și din partea acestui om deosebit, avem trei îndemnuri pe care vreau să le accentuez. Este vorba despre nevoia de rugăciune care o avem noi înșine să ne rugăm. Avem apoi nevoie de rugăciunea celor din jurul nostru și al treilea aspect extrem de important este acesta. Chiar dacă ne rugăm noi Chiar dacă se roagă cei de lângă noi și toți sfinții dacă s-ar ruga pentru noi, cum vom mai vedea pe parcurs că vom ajunge și acolo, nimic nu ne este de folos nou dacă nu suntem, așa cum spune el, lucrători de faptă bună. Sfântul Ioan ne arată aici ce valoare are rugăciunea altora, cum pe Petru l-au izbăvit din închisoare, Marele Apostol Pavel, cel mai mare apostol al neamurilor, și el a cerut fraților și tuturor celor care îi cunoștea să se roage pentru el Ca să-i se poată deschide o ușă în locurile în care vestea cuvântul și să-i se poată da cuvânt bun Iată deci cum putem răzbi în viața aceasta Să ne rugăm noi înșine pentru noi Să cerem fraților și surorilor noastre să se roage pentru noi Și în același timp noi să împletim rugăciunea cu activitatea, cu faptă bună mai este un aspect aici pe care vreau să-l scot în evidență, faptul că el spune să ne rugăm. Și când spune să ne rugăm și când spune și Pavel fraților să se roage pentru el, le spune un motiv temenic pentru care eu am nevoie. Când au stăruit frații pentru Petru, au avut cu tare nevoie. Deci rugăciunea înseamnă un dialog cu Dumnezeu, rugăciunea înseamnă o prezentare a nevoilor curente înaintea lui Dumnezeu. Când te-ai rugat în felul acesta, iubite ascultători? Când te-ai dus ultima oară la Dumnezeu și să-i spui, Doamne, sunt năpădit, sunt învins de plăcerile și de lucrurile acestea pământești, doresc să-mi dai har și putere și așa mai departe? Când a fost ultima dată când te-ai rugat pentru preotul tău din biserică? Când a fost ultima dată când te-ai rugat pentru frații și surorile tale? Fraților și surorilor, dacă noi nu practicăm rugăciunea personală, rugăcinea pentru frații și surorile noastre... Și dacă aceasta nu o cu o râvnă pentru faptele cele bune ale lui Dumnezeu făcute prin Domnul Isus Hristos, acele fapte bune despre care se spune la Efesim 2,10 că au fost pregătite de Dumnezeu mai dinainte de întemerea lumii ca să umblăm în ele, dacă nu practicăm această viață, n-avem voie să ne numim creștini și mai ales ortodoxi. Pătăm acest nume frumos, pătăm acest nume care înseamnă creștin potrivit unui dreptar. Iată dreptarul lui Dumnezeu, astăzi a venit peste viețile noastre și tot ceea ce nu se potrivește cu el trebuie dat jos, ceea ce lipsește trebuie adăugat din el, în așa fel încât să fim destoinici și buni pentru orice lucrare bună a lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, cerem binecuvântarea Ta și peste mesajul care ne stă înainte să ne trezește rugăm frumos la realitatea, la nevoia aceasta de rugăciune. Cei dintre noi care n-au devenit copii ai tăi, așa cum ne înveți în cuvântul tău, primindu-l pe Domnul Isus, ajută-ne ca ziua de astăzi să marcheze o zi nouă în viețile noastre, devenind copii ai tăi prin Domnul Isus Hristos. Iar cei care am devenit copii ai tăi, dar nu ne mai interesăm de faptele bune, ci ne interesăm numai de pământul acesta... Cei care suntem leneși în privința rugăciunii Te rugăm frumos astăzi să ne înviorezi Și să ne mâini în direcția aceasta Să învățăm să ne rugăm pentru noi Și pentru cei din jurul nostru Pentru slava ta și bucuria noastră veșnică Amin Să înveți singur să te rogi Tatălui din cer prea sfânt, Cum cer pâine și poveți Mamei tale pe pământ Singuri trebuie să te rogi și această cântare este adresată copiilor, dar noi toți cei care am crezut în Domnul Isus suntem copii ai lui Dumnezeu și mai ales cei care suntem întorși de curând nu știm să ne rugăm decât ca niște copii, dar nu este rugăciune mai plăcută lui Dumnezeu, nu este muzică mai frumoasă în cer decât rugăciunea bunui copil a lui Dumnezeu, fie că este pământește în vârstă de copil sau este în vârstă de adult. Să ne rugăm deci lui Dumnezeu să facem această mare bucurie să ne adresăm lui în rugăciune cu persistență și în felul acesta el nu va întârzia să ne binecuvinteze cu toate binecuvântările lui minunate din cer începând încă de acum de aici pe pământ. Iubiți ascultători ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre pe care l-am anunțat că se află în versetul 10 din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, verset care sună în felul următor. Hoțul nu vine decât să fure, să junge junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Deci Domnul Isus ne spune aici, Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Viața nu poate fi din belșug decât dacă are izvoare din belșug. Cineva a zis, dacă nu avem în noi ceea ce este deasupra noastră, adică cerul, felul de a fi al cerului vom ajunge în curând să cedăm la ceea ce este împrejurul nostru vorba pe care a spus-o Domnul Isus, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug ne arată că chemarea lui era să dea viață nu numai o învățătură pentru cap și încă o viață din belșug cât de prețios dar este darul acesta dar și cât de serios dacă oamenii ar fi avut viață N-ar fi fost nevoie să vină Fiul lui Dumnezeu aici la noi pe pământ. Ceea ce oamenii numesc viață Domnului Isus nu numește viață. Cine nu trăiește în Hristos, în viața Lui, în felul de a fi a Lui Hristos, acela după Scriptură este în moarte, iar după realitate se va trezi în moarte în veșnicie, căci moartea înseamnă despărțit de Hristos și despărțit de soare ajunge în întuneric, după cum despărți de Dumnezeul vieții ajungi în moarte. Viața primește numai pe cine intră în legătură cu Dumnezeu prin Domnul Isus, iar aceasta se face prin credința în jertfa lui răscumpărătoare și prin pocăință, nu prin împlinirea unor ceremonii religioase, nici prin nașterea din părinții creștini. Cuvântul lui Dumnezeu spune: Că dacă vrem să fim copii ai Lui, trebuie să primim pe Domnul Iisus Hristos în noi, care ne schimbă felul nostru de viață. Prin moartea Lui, Domnul Hristos a desfințat, ne-a dezlegat pe noi de puterea păcatului și a morții sub care ne-am născut, iar prin învierea Lui ne-a dat o ființă nouă, care prin Duhul Său Cel Sfânt trăiește acum alimentat din cer. Avem altă sursă de alimentare, o ființă cerească, prin care noi trăim pentru cer. Abia aceasta ne schimbă, nu o mie și una de ceremonii. Faptul că Dumnezeu a trebuit să trimită pe Domnul Iisus Hristos din ceruri, să vină aici să moară pe pământ și să săvârșească acea jertfă minunată pentru noi, dovedește sus și tare și fără echivoc cum că mergerea noastră în cer. Moștenirea vieții veșnice nu se poate face pe nicio altă cale. Lucrul acesta să fie bineînțeles și toți cei care au urechi de auzit să audă și inimă de primit să primească. Și toți cei care își iubesc veșnicia să facă bine să se îndrepte către Domnul Isus Hristos, să-l primească pe el și numai în felul acesta poate să se bucure de nădejdea vieții veșnice. Lumea în care a venit atunci Isus era iudaică și păgână. Acum este așa numită lume creștină. Dar până în ziua de astăzi Domnul Isus trebuie să întâlnească pe fiecare suflet în parte, altfel acel suflet nu are viață, ci rămâne în moarte. Dragul meu, de aici se naște întrebarea așa de însemnată. Tu trăiești, ori ești încă mort? Domnul Isus vrea nu numai să dea viață, ci să dea din belșug. Dacă are cineva această viață și o are din belșug, atunci se cuprinde în ea și se face să fie trăită, fiindcă este trăită spre slava lui Dumnezeu. Belșug de viață înseamnă sănătate și putere. Se povestește despre un indian care era bolnav de mulți ani și din pricina bolii slăbise așa de mult, încât nu se mai putea coborî din pat și nici măcar să mănânce singur nu putea. Cei din jurul său îl ajutau în toate nevoile lui. S-a întâmplat că, într-o zi, toți au plecat de acasă, iar bolnavul a rămas singur cu ușa de la cameră deschisă ca să-i vină aer. La un moment dat, pe ușa deschisă, intră un șarpe mare și veninos, cobra, care se îndrepta spre bolnav. Acesta, văzând șarpele s-a îngrozit. Șarpele a înaintat, s-a urcat în pat și s-a repezit asupra bolnavului mușcându-l. Într-o jumătate de oră, bolnavul a murit din cauza veninului cobrei. În slăbicinea lui, acest nenorocit n-a avut putere nici măcar să ridice mâna pentru ca să se apere. Ce i drept, el avea viață. Dar la ce a folosit această viață când șarpele s-a repezit asupra lui? Avea viață, dar nu o avea din belșug. Tot așa stau lucrurile și duhovnicește. Dacă nu avem viață din belșug, nu avem nici putere, nici pace, nici bucurie, nici roadă. Și când vine șarpele cel vechi, satana, fie prin păcat, fie prin duh străin de Duhul lui Hristos, cum ar fi Duhul Lumii sau Duhul de partidă, se năpustește asupra noastră și ne ucidem voie. Să rămânem deci în Domnul Isus, căci numai în El, în felul Lui de a fi, avem viață din belșug, iar trecerea noastră pe pământ va fi plină de roadă și de biruință. În versetul următor, la versetul 11, Domnul Isus spune, Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Domnul Isus se numește păstorul cel bun, spre deosebire de păstorii plătiți. Ca păstor bun, el a venit să dea, nu să ceară, și a dat viață ca preț de răscumpărare pentru oile sale. Câteodată păstorii sunt siliți să-și dea viața prin voi și dealuri pentru apărarea oilor, dar o astfel de credincioșie se arată numai rare ori. Ea vine numai atunci când nămeții de zăpadă sunt adânci, când prăpastia nu poate fi ocolită sau căderea din înălțime de neînlăturat. Dar la Dumnezeu lucrurile stau altfel. Credincioșia sa nu se ivește numai câteodată, ci se arată necurmată. Oile pe care le are el în pază sunt păcătoși și iertați de păcate și fără de legi, deveniți copii ai lui Dumnezeu primind jertfa lui. Și păcatul e un rău care nu poate fi înlăturat și șters decât prin sângele vărsat pe crucea Golgotei de Domnul Iisus. Sfințenia lui Dumnezeu nu poate fi în păcată cu o ispășire mai mică decât a păcatului. De altă parte, cugetul meu din clipa în care a fost trezit nu mai poate fi liniștit decât văzând pe cel drept suferind în locul meu. L-a costat o întristare fără margini ca să mă ducă înapoi la turmă, dar el a plătit-o, m-a cumpărat cu mare preț și cât de mult veghează el asupra noastră. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Cine a intrat cu adevărat pe ușa Hristos într-o viață nouă și cerească, devine și el păstor la rândul lui, de aceeași fire cu păstorul său cel bun și face aceleași lucrări pe care el le face pentru că are felul lui de-a fi. Cine nu are felul de-a fi al Domnului Isus, vă rog să ascultați. Cine nu are felul de-a fi al Domnului Isus, nu este născut din nou, nu este oaie din turma lui Hristos, nu este mădulan al trupului său. Să fim cu multă luare aminte la acest adevăr. Păstorul adevărat este numai cel născut din păstorul cel bun, care are firea păstorului cel bun. El își dă zilnic viața, adică și-o pune pe altarul de jertvă, pentru folosul oilor lui Hristos, ducându-le pe pășunile verzi ale adevărului lui Dumnezeu. El înțelege că viața pe care a primit-o merită să o trăiască numai dacă o dăruiește și numai pentru aceea a primit viața ca să o dăruiască pentru oile sale. Chemarea adevăratului creștin este nici mai mult, nici mai puțin ca a marelui său răscumpărător, și anume miel de jertfă și păstor. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun dă, își dă viața pentru voi. Doar o viață trăită pentru alții este o viață care merită a fi trăită, spune Marele Savant Einstein. Adevărata bunătate se arată numai când îți dai viața pentru alții spre a fi mântuiți. Acest adevăr ne-l arată limpede și puternic Domnul Isus, păstorul cel bun. Când ne gândim la... Cei care sunt născuți din Hristos și cei care sunt numai făcuți creștini prin anumite datini și pravili omenești, ne gândim și la Irod, Antipa, pe timpul căruia s-a născut Domnul Isus. În traducerea originală, el nu este numit Împăratul iudeilor, ci Făcutul Împărat al iudeilor. El se făcuse, ocupase un loc pe care i l-au conferit oamenii. De aceea, când s-a născut adevăratul împărat al iudeilor Domnul Iisus Hristos, el și-a dat arama pe față căutând să-l omoare. Iată deci deosebirea dintre făcutul și născutul împărat. Cel care este făcut caută întotdeauna să ia viața celui care este născut. Așa au stat lucrurile atunci, așa stau și astăzi. Cei care sunt făcuți creștini de către oameni prin anumite praviri, Oamenii îi descoperi prin faptul că umblă să ia viața celor care sunt născuți din Hristos. În continuare, la versetul 12, Domnul Iisus, după ce a arătat mai întâi că păstorul cel bun este acela care dă, nu care ia, care își dă propria lui viață pentru oile sare, spune acum în versetul 12. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le risipește și le împrăștie. Se spune că lupul a cerut odată regelui animalelor ca să fie numit el primar la oi. S-a dus deci la leu și l-a rugat. În același timp a trimis și pe vulpe ca să stăruiască pe lângă leoaică. Leul a răspuns. Lupule, tu ești cam de ochiat. Eu nu pot să iau asupra mea răspunderea, ci voi aduna toate fiarele pădurii ca să aud și părerea lor. Și au fost adunate toate animalele sălbatice la sfat, dar nimeni n-a vorbit de rău de lup și au votat toate în favoarea lupului. Numai oile n-au fost întrebate, au uitat să le cheme la sfat. În versetul de mai sus, cel plătit să păzească turma și lupul care vine să fure oi ca să le mănânce sunt la fel. Fac aceeași lucrare de nimicire și împrăștierea turmei pentru că și unul și altul vor să trăiască de pe urma turmei. Cine urmărește alt interes, în afară de interesul lui Dumnezeu, în turma sa, nu este păstor. Iată, cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit cine vorbește, să fim toți cu luarea minte. Apărarea intereselor personale egoiste, cum ar fi slavă de șartă, câștigul unui ban, apărarea grupului religios. Din care facem parte Toate acestea pe care le facem în paguba părtășiei Cu toți copiii lui Dumnezeu de pretutindeni Este o lucrare de împrăștiere și nimicire A turmei lui Hristos, trupul său Așa arată Domnul Isus aici Că cel care este plătit și ale cără oi nu sunt ale lui Când vede lupul venind, lasă oile și fuge Și lupul le risipește și le împrăștie Lupul vine din afara turmei și cel plătit, care nu este păstor, se află înăuntru turmei, urmărind însă același scop. Cel plătit, care nu este păstor, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Asupra turmei lui Dumnezeu sunt mulți ochi îndreptați. Când unul mai tare dă târcoale turmei, cel mai slab fuge. Păstorul cel bun însă nu părăsește turma în nicio împrejurare, ci o hrănește pe pășunile adevărului dumnezeiesc, și o apără cu propria sa viață. Păstorul duhovnicesc se află totdeauna în mijlocul oilor. Păstor duhovnicesc este numai acela care urmează cu adevărat pe marele păstor al oilor, care are felul lui de a fi. Păstor duhovnicesc este numai acela care este el însuși mai întâi oaie în turma lui Hristos și care și-a câștigat oi în urma unei munci stăruitoare împreună cu marele păstor. Păstor duhovnicesc este numai cel născut din nou, care are o inimă și o minte nouă și care se noiește în întregime în fiecare zi, după cum găsim la 2 Corinteni 4 cu 16. Inima nouă are miră și dragoste față de oile Domnului. Numai o astfel de inimă simte duhovnicește și poate să vegheze asupra turmei. Adevăratul păstor duhovnicesc este dăruit turmei lui Hristos de însuși Hristos. Așa se arată la Efeseni 4 cu El este ales în funcția de păstor de însuși Hristos care este păstorul cel mare. Dumnezeu, El a dat, spune la Efeseni 4 pe unii păstori și așa mai departe. Păstorul dat de Hristos este una cu turma, așa după cum mădularele sunt una cu trupul, de aceeași natură. Păstorul duhovnicesc știe că turma lui Hristos se află într-un ținut primejdios unde sunt mulți lupi. El cunoaște prin lumina Duhului orice lup, chiar dacă schimbă părul. El nu se încrede în lupi, chiar dacă nu i-ar fi mâncat nicio oaie. Un proverb mongol glăsuiește astfel, Lupul rămâne lup, chiar dacă n-a mâncat oaia ta. Păstorul duhovnicesc, când vede lupul venind, scoate sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, și îl străpunge. Cine are din partea Domnului sus darul de păstori, trebuie să stea necurmat cu ochii aținti spre căpetenia lui și va ști totdeauna ce are de făcut ca turma lui să propășească mereu Iubiți ascultători cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit și astăzi să ne îndreptăm către el cu toată luarea minte și să l-aplicăm în viața noastră Cu aceste gânduri aducem la cunoștință încheierea programului I124 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Și acum, în încheierea programului I-124 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dăm citire unei poezii al cărei titlu este O, ce frumoasă ești! Poezie în care îl auzim pe Iisus, mirele ceresc, declamând frumusețea farmecul miresei prin enunțarea câtorva din podoabele ei spirituale. Biserica Mireasa duhovnicească a Mirelui Ceresc Iisus Hristos este alcătuită în absolută exclusivitate din oameni care sunt născuți din el, spiritual vorbind, la fel cum Eva, prima femeie, a fost luată din coasta lui Adam. Ceea ce avem aici nu este nici mai mult și nici mai puțin decât portretul Mirelui Ceresc Iisus Hristos a cărui mireasa nu putea fi găsită nicăieri în tot universul lui Dumnezeu, oricât de necuprins și de infinit ar fi. Și după cum mireasa întâiului Adam a trebuit să fie născută din însăși trupul lui, în același fel mireasa duhovnicească a lui Iisus Hristos cel Ceresc trebuia să fie luată din Hristos însuși. Mireasa lui Hristos Trebuie să fie de aceeași natură cu el însuși și, prin urmare, să întrunească aceleași calități de sfințenie și să fie împodobită tot cu podoabe de natură cerească. Poezia care urmează evidențiază podoabele duhovnicești ale creștinilor, mireasa lui Hristos, ale a care sunt os din oasele lui Hristos și carne din carnea lui, stare dobândită prin procesul pocăinței urmate de botez, numită în scriptură nașterea din nou sau nașterea de sus. Să ascultăm deci poezia. O, ce frumoasă ești, iubito, biserică mireasa mea! Ce minunate sunt a tale, podoabe ce te fac așa! Ce minunată-ți-e credința păstrată în cugetul smerit, curată, sinceră, adâncă și aceeași până la sfârșit. O, ce frumoasă țină deștea, ce nu s-a clătinat nici când prin orși ce încercări aceeași tărie și îndrăzneală având, ce îngerească-ți iubirea ce lângă mine te-a ținut, în dulcea negrăit de dulcea unire de la început. Ce sfântă este curăția din dulci limpezi ochii tăi, ce n-au privit nici când pe nimeni căzuți, disprețuiți și răi. Ce mișcătoare umilința asemeni crinului rănit, ce-și mai mult mireazma cu cât e și mai mult zdrobit. Ce îndelungă țe răbdarea, ce te-a învățat să lupți și blând iertând să suferi până la moarte și să nădăjduiești crezând. Ce înduieșătoare mila ce te-a plecat spre cel lovit, Să mângâi, să ajuți, să dărui, nemustrător, tăcut, simțit! Ce belșugat și dulcei rodul, cu atâtea lacrimi semănat! Altarul miilor de jertfe, ce strălucit e încununat! Ce fericit e împodobită, în totul tot făptura ta, o, ce frumoasă, ce frumoasă ești tu pe veci, mireasa mea. Amin.